Fes de fan de l'Incession al Facebook. Entra a facebook.incession.es Welcome to Incession. Molt bones a tothom, què tal, com esteu? Comença de nou l'Incession en la edició 36 d'aquesta temporada i bé, crec que en primer lloc seria just agrair a tota la gent que vau assistir a la festa Incession, la festa d'aquest dissabte, d'aquest passat dissabte, a la discoteca Millennium en Cosmic Club. Eh, sincerament em va fer molta il·lusió i evidentment doncs que amb tots vosaltres allà davant un es motiva eh, i molt punxant. Gràcies, de veritat. Avui també venen uns amics que van estar a la festa i que han participat en aquesta dècada de programa. Són DJ Chas i DJ Oni. En uns minuts els dediquem l'Incession d'avui. Soc DJ Barbas. Comencem.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 Bé, bueno, senyors, doncs arriba un dels especials eh, potser més importants eh, per la meva part, perquè són dels més, eh, mai millor dit, especials, valgui la redundància. Estan amb mi uns eh, companys que a sobre d'haver col·laborat amb mi doncs, són eh, amics i segurament no em feu riure, cabrons, que ja comencem. <laughs> a, que a part d'haver fet aquest programa amb mi, doncs, evidentment, m'han acompanyat moltíssimes nits, molt de temps, i avui doncs és el moment de donar-los la benvinguda per l'última vegada en aquest, aquest in-session. Eh, per qui començo? Eh. Pel que més ràbia et faci, el tu que, mateix. Que d'on ets? Toni Ortega? El, el que no va formar part de presentador sí, d'aquesta casa. Sí, sí, que vas formar part. Toni Ortega, més conegut com a Dijayoni, el meu pare deia el Dijoni. Doncs... No hem d'entrepar? Eh, sí. no, Avui... Avui està amb nosaltres, i sí senyor, un dels que ha format part d'aquest programa, que potser no ha presentat eh, mai el programa amb mi, però que sí que ha estat eh, allò cada setmana, i que alguna vegada has fet de substitut, eh? No, no et queixis. I moltes vegades trucava, sempre donant suport moral, eh? I eh? tant, això sí, sí eh? Això s'ha els calés quan però si et trucava això no siguis <laughs> mentider i l'altre és en Sergi Travé eh? DJ Chas avui us puc parlar de DJ Chas i DJ Oni eh? sí, recordar els vells temps, eh. clar que sí sí senyor bueno, doncs, quasi quasi hem passat 10 anys del primer Incession no amb vida. vosaltres ens vam començar a compartir una mica tot això cap a la segona temporada no? va ser segona o tercera no? Com va anar? Va. cap a la segona més o menys segona, eh? el magazine dance dels, el magazine dance, uh, sí, el magazine dance això. amb DJ Chas que va ser el primer que va presentar el programa juntament amb mi i, i bueno, ens ho vam passar a terra eh, molt bé, molt bé, tota una experiència que encara era en ara recordo eh? sí, sí, sí senyor i DJ Ioni, que, bueno, no faltava cap de les trucades, ja ho hem dit abans. Per informar de del que feien a la nit a Feeling. Exacte, hi havia una discoteca per aquí a Emporia Feeling a Emporia on, bueno, DJ Ioni ens anava anunciant, em penso que li feien la trucada a al final. Sempre, sempre. A veure quines festes hi havia, quines festes es feien, no? Aquelles grans festes, la Com Japan per exemple, Night. Aquesta, no? Aquesta és una mítica. No? La Japan, Japan Night. Japan, Japan Night. Night. Japan Night. <laughs> El, el Boralí, eh? El, el Boralí. Veus, I Igeioni, com havies de parlar en català? Ja t'ho deia jo, eh? Si no haguessis presentat el programa. <ríe> Hem trigat deu anys, però sembla que ho ha aconseguit, al final, eh? Sí, jo crec que sí, eh? Que al final ha après el català. El català és fàcil. Eh que sí? Dèiem-me, sí, sempre hi dèiem, el català. No... Fa temps ja d'això. En fi, esteu aquí amb DJ Chas, no per les velles costums estossegar. Sí, sí, no. Això que he vingut un mica fònic, però... No per les costums estossegar quan està en directe. En no. fi, eh, bueno, anem al gra que l'audiència té ganes de saber què ho aniu a fer aquí. Hi haurà molta gent que evidentment no us coneixerà, però que avui és el dia perfecte per saber que sou uns tios collonuts, no? Exacte. Exacte, t'has quedat sense paraules. M'has bueno, deixat emocionat. Avui, home, si eh? no has actualitzat la web, la web l'actualitzo cada setmana amb el podcast, eh? No queixis. La web antiga, web que sortia amb fotos... Quina web antiga sortia amb fotos? Ja no me'n recordo, tio. Surtia tu, jo... Hòstia, érem vells temps, tio, jo estava prim. Jo estava prim. <ríe> estaven prims, estaven estàvem prims, estàvem prims. Estàvem prims, en fi, la bona vida. Bueno, doncs, avui veniu a col·laborar amb aquest programa, veniu a fer eh, per separat, eh? Cadascú ha volgut fer la cim, les seves cinc cançons, eh? No, aquí no heu volgut compartir, sinó que heu volgut fer un especial top 5 cadascú, no? Exacte. Bueno, és que igualment, ja saps que amb 10 anys he passat molta música i és complicat fer una llista de... Un top 5, però bé, bueno, més o menys hem fet una, una selecció de les més representatives, no? Sí, sí. Ara, ja, ara ja tarien Remember. No, remember és, que, és no. que serà Remember, <laughs> seran remember. Les, les vostres 5 cançons de la vostra època, no? Exacte. Els principis de l'Incession sonaven d'aquesta manera. A uh, Qui vol començar? Va, com Didon, ho fem, això? En... O voleu fer uh, 5 i 5, 4 i 4, 3 i 3, què voleu fer? Sí, sí. si sí. Vos fem ho fem així, anem sí. sí. Vale, uh, qui vol ser el primer, va? Què em la deia? Encaix. En... En xas, eh? Digitxas. Vale. Uh! Comencem per la número 5, no? Doncs comencem per la número 5, la preparo... Veus que seguim amb, amb atòmics, eh? <ríe> sí, seguim encara la mateixa tònica, hi ha coses que no canvien, eh? eh ah... Sí, a l'incéssia no penso que es va inaugurar el 2001... Doncs... Uh, 2001, Déu-n'hi-do. Ah, doncs el 2001 començava l'Atomics, era Atomics. <ríe> I encara dura. Vinga, va, comencem per la més baixa, que no vol dir que sigui la més dolenta, sinó que no. li ha tocat això i, i ja està. Alguna va. li ha de tocar i en aquest cas ha estat la cançó de Carl Ion, de Magic Box. Que aquesta és <ríe> Mítica, <des. ríe> que <laughs> Com ens enreiem dels títols de dels títols de les Després explicarem les batallites, eh? Som, bueno, som molts mica. anys. Vinga, Carrillon 5. Si us sembla fem una cosa uh, Avui sí, eh? és un especial vostre Però a més a més també vull dedicar Eh, uns minutets de res eh, l'audiència que, que ens escoltava en aquella època. I que mai fallava. I que mai fallava. Tu, DJ Charles eres, eh, per dir alguna cosa, l'encarregat de les trucades, eh? Sí, més o menys. Tu agafaves el telèfon i després me'ls apassaves a mi, eh... me'ls encol encolomaves. No, però saps què passa? Que en Chas sempre tenia tema que parlar, no? Vull dir, és <ríe> la així, no? Que tema ha sortit, eh, Per tant, anem a recuperar els vells temps. Avui no pensis que véns a posar música i ja està, sinó que, a més a més... Et fas treballar. Et fas treballar, has de presentar una de les eh, oients, ja et dic, és femenina, una de les oients del programa que mai ens fallava. I de les més estimades del programa. Bona nit. Bona nit. Amb qui parlem? Amb la TIF. Amb la TIF? Sí. Déu-n'hi-do. 9 anys han passat, quasi 10, ha dit en Barbes. Sí, de veritat. I què tal? Quina és de tu des d'aquests 10 anys? Uf, moltes coses han passat. He tingut un nen? Felicitats. Felicitats. Gràcies. Uh. Té 15 mesos. Es diu Isant. Molt bé, molt I bé. I poques coses més. I què recordes d'aquella època de l'Incession, allò que t'hagi que quedat, que t'hagi l'ha marcat? Buf, sempre recordaré... Bé, bueno, cada, cada dissabte que m'anava de festa, primer escoltàvem l'Incession, trucavam, dedicàvem la cançó... Sí, sí. I, bueno, què vols que te diguis? No em diguis... Que anys? Sí, no em diguis que encara estàs nerviosa avui en dia... Sí. Parlar per ràdio encara et posa dels nervis? Sí. Té la mateixa veu, Té la mateixa, veu, eh, té la mateixa veu, no ha canviat. No has canviat, eh? No. no, no. Molt bé, molt bé, doncs, uh, escolta, ens alegra molt tornar a sentir la teva veu, uh, deixem que ja sé que és i, bueno, ens ha fet molta il·lusió parlar amb tu, encara que fossin uns segons. Uh, gràcies per tot aquest temps, gràcies per haver compartit amb nosaltres, doncs, uh, doncs la música, no? I la, la, la teva companyia. Gràcies a vosaltres. Que què t'anava a dir? Vas estar a sí. punt de presentar... Bueno, vas presentar algun dia el programa amb nosaltres? Vas fer algun top 5? Sí. Eh que sí que sí. vas fer alguna cosa? Et volia sí. fitxar, però no em vas voler, eh? Sí, però no, m'adonava molta vergonya, ja ho saps. Molt bé. Encara recordo, eh, per exemple, DJ Pioli que va venir, en penso, i que, que es va intentar lligar la, la TIF, eh que sí? Sí. De veritat. El... Bueno, te'n te lligaves als DJs, que més boos. Bueno, bueno. encara <susurra> falta uns pinitos per. ahí, eh? Ah, sí? Ostres. Sí, sí, sí. M molt bé, molt bé. <susurra> ui, ui. Doncs escolta'm, a veure... Uh, T'anava a dir, alguna cançó, però és que encara no la tindré punt. En tot cas, uh, jo sé que DJ Ioni m'ha comentat que tu t'agradava molt i m'ho ha recordat que sempre demanaves la del Dactoy, eh? Que Sí, sí. Doncs saps que l'he portada? Sí. Eh? sí. I s'has que te la penso dedicar tu i al teu nen? Ai, oh, moltes gràcies. Vale, doncs per i per al teu nen aquesta cançó del d'acto i de fa, bueno, de fa uns quants anyets. Moltíssimes gràcies. De fa quatre dies. Escolta'm, cuida't moltíssim i bueno, espero doncs, que algun dia doncs, eh, tornem a parlar. Vale. DJ Jony, dig-li algun cosa home, que no li has dit res. Eh, has li... no que res. sempre li dedicades cançons i avui estàs, eh? s'ha <laughs> està quedat molt de copes. Eh? No sé Digues a el... nervis, el nervis. Els nervis. té, ja no, sé no acaba de. l'única, eh? no, no no eh? que està nerviós? No, no. Ah. <laughs> bueno, Tif, cuida't moltíssim, vale? Moltes gràcies, un petonat. Un altra, gràcies. Si Deu Bueno, doncs, escoltat aquesta cançó de Hampenberg, el d'actor i una de les clàssiques de l'Incession eh, Top 5 de DJ Ioni, hem escoltat el cinquè, el Carrilon de DJ Chas i t sí, tu riu però sí. a veure com la diràs aquesta com va, ara, eh? A veure com presentes això, va Uh, el meu top 5 és el número 5 és Jordi de Gabri Potte ja està no diu res més Jordi és, catalana, és versió catalana, és sí, eh? versió catalana és una gran melodia que vam escoltar aquí i en ja <ríe> <ríe> home m'he de ficar seriós això va sonar un altre locutor que, que estava en la Divi la Fan, eh Aquí. Un que presentava un programa que es deia Latin Music o algú així En Cosmic, Cosmic sí. no? Va, després li podem fer una trucada, a veure si, si l'enganxem Ens ha vingut a veure en Litus Crida, Litus, digues hola Hola, bona nit Més fort Més fort, part. crida, home Més fort que no se sent nit. Què passa, tio? Diablillo Eh? El diablillo Se diablillo Quin temps Sí, quins temps al final eh, ploraré i tot. Mentre eh, no comença, perquè aquesta és l'Extended, no tenia la ràdio. Aquí. <ríe> Comentem cosetes, no?, que, que ens han passat en el programa, tio. Moltes, moltes, no? Eh, jo que sé, per exemple, el chat eh? Era el mític, el, el Mirc. El Mirc, el, el canal, és... canal Insession. Això del Messenger i això del Facebook... Encara no portava. Qué, esto qué es portava. Per això què és, no? <ríe> era el Messenger i era només allò de... Només per parlar tant en tant sí, sí. home, s'utilitzava més el chat la, la gent es connectava, ens demanaven cançons des d'allà, allò era un agòvio eh, tio, un agòvio, privats era... començava a les 10 de la nit el programa i veies que la gent anava començant a entrar i ho allargàvem al final, eh, I perquè no. sí, sí, 57 persones és el rècord ara direu 57 però déu-n'hi-do en aquella època la gent, clar, també penseu que no tothom tenia internet, eh en fi, doncs vinga, anem a escoltar aquest, la, aquest Jordi, remix de London Bridge, tema de Gabri Ponte. Ruba 6 cervi nel parco del re, vendendo-li per denaro, denaro. Impincheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, raro. Ruba cervi nel parco del re, Corregiu-me si m'equivoco, però aquesta era època Marte, pot ser? Sí, pot ser, pot ser, sí. Eh? Eh, hi ha tantes, tants de disjocers que han passat per aquest programa Vare, i vosaltres és... hi éreu. Vam venir els disjocers uh, de Marte, vam venir els de Feeling, oh, bueno, feeling. Vam, vam tenir... Bueno, DJ, Serpy, DJ, Serpy, DJ Serpy, eh? Us en recordeu amb els FAQs? Regalàvem entrades i això de l'email, d'enviar la llista per email, abans no existia. No existia, eh? Eh? un fax que a vegades ens fallava i havíem d'anar personalment amb la fulla. <laughs> que no a sé per no què DJ Ioni a última hora em pensa que em feia apuntar uns quants noms de més per si de cas per si apunta fes. aquest, apunta aquell altre havíem regalat també entrades de Millennium us recordeu d'aquelles targetes roses? sí, sí, que abans no portaven data va haver-hi un temps que portaven data sí, no, sí, sempre hem trucat Barbes, <ríe> tu sí, sí, no, que em vas a entrar i em venia la, no, no, no, no, la en gent, en Requi em venia, la TIF també havia vingut a demanar entrades veia que xondeo, eh no, a amore que ratallava les pàgines grogues de les pàgines grogues les entrades, vaya vaya tela. Vinga va, posem una posició més en la llista de DJ Chas, eh? Estem amb DJ Chas i DJ Joni compartint doncs una estoneta, eh? fent una mica de una mica de música del record. Exacte, en aquest cas anem amb Dreamland, un tema de DJ Ross i aquest també és d'època de Millennium. Sí, l. Millennium, l. sí, sí, sí, correcte, Millennium. correcte Doncs vinga, escoltem Número 4 Número 4 Tema aquest és el tema de DJ Ross. Dreamland, posem una més no, ens quedem al 4, en aquest cas llista de Digi Ioni, què tenim? A la meva tenim el... amb DJ Ilaixa Digi Ilaixa amb el tema Júlia Teniu bons gustos, Julia, eh? Júlia, Júlia Ah, Júlia Teniu bons gustos, no eh? Sí. Italodens, sí, sí. com sí. l'altre que ha agafat abans, en és Jordi És que va ser una de les èpoques sí. que marquem Album més òlbum uh, Italodens, exacte Escolta'm, digui, jo n'he portat una ampolla de cava que s'ha d'obrir, tio. Des, ves preparant. Eh, no L'obriràs tu, eh? Sí? Et sembla bé o sí, què? Jo... Ves preparant i quan estiguis a punt de treure el tap modius dius, que baixo, pujo al volum dels micros eh? I... i mirarem de fer punteria, sentim, no? Vinga. <laughs> Cap a mi, no? Sí. <laughs> per no agafar-me. Calla, calla. Estoy mar abierto y me perdo y tú soy la mía ancora. Te prego, salí, máquina ¿Cómo me hago, Incession, essència d'ells. Ara estàvem comentant, això era Epocalitus fent el pelao, eh? <laughs> Litus, vine cap aquí, home, vine cap aquí, que estàs aquí darrere, tio. Vine cap aquí davant. Hola, bona nit, ullens. Era de les cançons que més escoltaves, eh? Que sí, més ballaves, que més saltaves, que més eh, feies... No, és que més ens agradava. Sí. Jo crec que no per a mi, només, eh, penso que a tots ens agradava. Aquest. Sí, sí. Eh, quines cançons demanaves tu, Litus? Que no me'n recordo, Va. Bueno, i a mi m'agradava demanar més Tipo feeling, tipus d'enxanter Tipo... Més progressió, progressió. Bé, bueno, després de la dediquen, va Després em penso que algú T'has adelantat no, no, no. eh? Sí, sí, sí Molt bé, doncs eh, Oni, tio, n'he vist de més bueno. ràpids vale. Sí, vale. Aviam, aviam, aviam, va, va. Vale. Ole! Ole! Vinga, ja ha pujat, vinga No, sí ja, ja ja Vinga, ja m'ha tirat el tap molt bé, doncs, hi una cava per tothom, eh? Per sí, tothom. Coca, coca i cava per tothom, això és com a, a l'esquina. Les si vulgui que vingui, cuidado. i Venga, lo primer, lo primer el primer s'ha d'anar al tacto amb el que es no, eh? Coca! Ja, ets un mal pensat, xas, ets no, no, un no, malpensat. S'ha especificat, perquè amb aquest tipus de música després ens etiquem. De oh, va, no, amb aquesta encara... Havia, però, havia... La segona part del programa, de Trucades eh? compromeses, eh? No, alguna vegada, sí, eh? Eh? algú que estava amb el cubat a la mà i l'altre a l'altra mà. Això encara passa, això no ha canviat. I hi havia trucades que que, que no sabies com penjar-los, eh, directament Bueno uh, Chas siguient, el Siguiente, no? Aviam, ho aviam si ho sabré dir, eh, perquè jo i l'italià no som gaires bons amics Ara ve el tema de Boglio, Vedert i Danzare un bueno, tema eh? de Precioso i featuring Marty És un, Marty, un tema preciós Preciós és un tema És un, preciós, un tema molt preciós, preciós no? molt Aquest tema el vam presentar Uh, amb en Cosmic i en Frosty i en Frosty, que al matí Aquest... feien el Latin Music té un de cereal però era un <laughs> dels altres col·laboradors i aquella vegada ho van comentar diuen, Hosti, però si això ho escolta la meva mare, no? una versió sí, antiga sí. doncs vinga, Van fer una versió molt nova, la van presentar fa, bueno, molt abans que ningú exacte eh? i torna a sonar vinga va A vederti danzare Ai, quins records, eh, això. Quins records, mare de Déu. Mare meva. Mare meva. Mare meva. Va, eh, no, Tu canció el, favorita. El número 3. Número, número 3. 3. El, eh, ho conservo, la eh. La petaliua. Sí, la pitita. Sí. Oh. Aquest, bueno, Hello. qui no l'ha escoltat, aquest tema. Sí. I, i encara avui sona, sí. tant en tant. tant no, si sí, sonar sona, eh. Bé, <laughs> eh, bueno. Ja, com, jo ho tinc, com ho dic, va? Tinc una història amb aquest tema d'amor o d'odio No em però... fa, fa falta que ho expliquis no, bueno, Una mica, una mica per sobre eh, sí, eh, Tenia que estar a la llista Dedica-la, va dedica -la. Dedica -la. Avui, avui tots ens estimem ah, Bueno, sí, la dedicaré a qui sempre anava Era les seies 4 Sí Que han d'andarant De roses, han d'andarant Han d'andarant sí. Sí, tampoc bueno. feiaven mai, sempre ens ho escoltàvem. Sí, sí. eh? Sempre, eh? Xat, sempre estaven al xat, trucaven... Trucades de 10 minuts, tio. Sí, <ríe> sí, aquí, sí, sí. En que... mi, Miquel es ficava vermell quan trucaven. No, mentida. Érem petits, tio, ens feia vergonya, no? Sí, li, vergonya. li deia Miquel, guapo, ja estava tot vermell. Eica, uh, la meva veu arrasava, eh? La gent estava enamorada de la meva veu. Jo cara. crec que era... M'ho deien, m'ho com l'Antur Mas de, sí. de la ràdio. Guapu! <ríeix> en ve eh? Ah, no a Kate Ryan de 60. Doncs l'escoltem. Vinga. Ai, ai, ai, un moment, un moment. Al brindis. Al brindis. Salut a tots. Per els Perquè anys, per fi s'ha acabat i ara com es cruzar. DJ Ori i DJ Chas. Aquí hi havia efecte Megatron i en DJ Joni toquen el cul a les nenes, eh? Sí, bueno, jo no, jo tenia, en aquella època tenia xicota. Ah, sí? Els que tocaven el cul eren altres. Ai, perdona, Tots? perdona, vinga, parla, parla. Tant ja barbes també. Eh? Ara, ara m'havies desconnectat el micro. Que aprofitava... <ríe> bueno, mira. Sí, no? Efecte Megatron. Sí. Efecte Megatron i efecte... Gess. Yes, Gess, sí? Yes. Els xupitos de la chupitos. Noelia, de Feeling. Ai, que bé que ens ho passàvem. Són passats eh, però és que és veritat. N'havíem fet de gambarrades, eh, perquè la ràdio, bastantes, tio. Bastantes, bastantes. Bueno, era parlar un, ens tiràvem els bolis pel cap, ens tiràvem... Amb el micro pagat ens dèiem de tot. No sonàvem gaire bé els altaveus. Bé, bueno, això dels altadeus això què era? Què és una història molt llarga, no. Que si sento me sembla que s'acabarà el programa i s'acabarà el Saps contracte. Saps què passa? Que algun col·laborador d'aquí a la ràdio em havia que els veïns es queixaven perquè teníem la música tan forta. Clar, fèiem el programa en directe a les 10 de la nit. De 10 de Això, bé, bueno, clar, hi havia gent que deia, bé, bueno, què passa aquí, no? I bueno, va sonar tan fort doncs, que alguna veu que va patar, Van deixar una noteta home. Avui potser no sona gaire bé aquesta altaveu no? Alguna cosa passat En fi, vinga, número 2 Little us entra que ha anat al lavabo Bon profit senyor ja bon profit. Va. Número 2 Aquesta és una cançó més romàntica però també molt coneguda Amor tu jurf de Gigi D'Agostino Crec Estim. que és un tema aquest que m'emociona molt cada vegada que l'escolto Sí? sí, T'estimo Jo també, jo. vosaltres 10 Vinga va, com que anem tan de temps eh, anem a agafar una altra trucada eh? ara mateix ens està trucant molta audiència com els això, això és el que dèiem sempre no? sempre. sempre. No, eh, l'acabem de trucar perquè era també un dels oients importants d'aquest eh, programa estava bueno, ara avui en dies mundialment famós per aquí les Terres Gironines ha punxat a moltes de les sales però també eh, va tenir la seva infància i també ens va escoltar un temps còsmic una infància marcada per l'Incession. Això tingut entingut tothom. Oh, que maco. Què tal, Cosmic? Com estàs? Doncs bé, bé, bé. Escoltant una fa... miqueta? Molt bé, tot queda en família. Què escoltant una miqueta, home? <ríe> Això ho deies abans, digui. <ríe> <ríe> Què tal, tio? Com va tot? Doncs mira, uh, tirant i tirant, com M sempre va. Molt bé. <ríe> Què era per tu l'Incession, Cosmic? Doncs un programa on escoltaves la música que... Uh, escoltaves després a, a la discoteca On començaves a sortir ja, amb 16-17 anys Sí, era una mica l'escalfa a motors Exacte, eh? mentre es, uh -huh. Mentre la gent es canviava, es preparava per sortir Saps sí, qui, eh? sí. qui és o no El qui parla ara mateix, Cosmic El mataferellat, no? És familiar, és familiar <laughs> aquesta veu No adelantis a compteixements que tot arriba Encara no, encara no, encara no, <laughs> encara no. Molt bé, molt bé Dije doncs, i digue, Oni, digue-li alguna cosa en Cosmic Paralí <laughs> ¡Hola, hola, ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Allí, bien, escuchando la instrucción. <risa> <risa> es el germán en bueno, la... torrente, ¿no? Fes <risa> una mica de torrente, Cósmic. Un poco de torrente. torrente <risa> desde ahí, desde el Atlético, desde Barbaña, escucha instrucción con dilla y barba. ¡Ja, <risa> <risa> Vaia crac Cósmic, escolta'm, gràcies per tot Gràcies també perquè tu també vas presentar el programa Durant una època Has fet alguna secció, alguna col·laboració I bueno, vulguis que no, doncs sempre ens has estat recolzant I bueno, això és d'agrair Està clar, això sempre eh? Molt bé, eh, doncs res, no? Ens acomidem d'ell? Okay, ens acomidem d'ell, sí, ja sí. Eh? sí És que, és que fa, fas una cara Vinga, o... al carrer, eh? ja està Doncs, eh, Cósmic, cuida't Adéu, adéu, eh, adéu. Adéu, adéu, adéu. Doncs vinga, va. Mm, número dos, no anàvem? He perdut el compte, dos, sí. tio, ja. He perdut el compte. Número Què? dos. Número dos. Dos. Era un altre, en aquest cas, eh? Uh, Digi, Joni, te toca a ti, no? Sí. Ui. Vinga. Aquest Temasso. Era, era Temaso més nou, aquest, eh? <laughs> Que gràcies a mi va sonar a la discoteca de Mill·ennium, però clar, no... D'aquí van ser els mèrits. <laughs> el, d'aquí van ser els mèrits. Els mèrits van ser meus, però se'ls va portar un altre i un altre. Però <laughs> bueno, clar, l'Abel Almena, qui és que el el tema, no? què passa aquí? Però aquí no va sortir mai d'aquí va sortir aquest tema. No, et dic la veritat. Uh, aquest tema jo el tenia, però sí, no passa... li vaig fer cas. I digui, Joni, el cotxe me diu... Tu, escolta això, que tinc una bomba. i va, però, sí, està, està bé el tema, no? Quin és... Eye uh, of the Tiger sí? la de Rocky de Crew 7 i què vol dir en... En... Ojo, la mirada del tigre bé, tío. sempre li feien la pregunta eh, sempre tás. li la pregunta la traducció oh, oh. Oh. arriba Mill·ennium! <laughs> Hi havia vingut gent aquí a la ràdio, eh? Molta gent, molta gent ha passat per aquí. Sí, senyor. Scorpis, Andy... Digitete, Digitate... Digigaz... Digigaz... Sí, sí, sí, sí, sí. I me'n recordo dir, jo, per cert, no té res a veure, però... Ui. Sempre, a les 11 em deia, no sé per què, quan havíem d'anar eh, a la discoteca llunyana, sí, que... em deia, grava una sessió, grava-la, va, grava la <ríe> immersió, aprofitem... Temps. Que deies abans, Txas, que ens trucava la gent mentre xerràvem, Mentre eh? estàvem xerrant, la gent feia perdudes, ens enviava missatges... Ganes de putejar que teníem per rinclar <ríe> sí, sí, sí. tots, home, és, és així. En fi, eh, què més? Eh, què més? També recordava quan menjàvem en aquí la ràdio. Correcte, que fins sí. i tot ens porten les pizzes. Bueno, pagant, eh? Pagant, pagant. Que aquí, escolta, la ràdio, a veure, No escolta, tenim la fama com eh, no? té gent, però... Aquí havíem de, havíem de pagar també com els altres, eh? Exacte. I havíem, bueno, havíem regalat coses també, havíem regalat... Fem sortegis. Ulleres de sol. Ulleres de sol. Ulleres eh? dir, igual, ja. Sí, total. sí. Uh, ulleres de sol. No sé per què a Tijón i li havia tocat algunes. No, sí, eh? no? no, no, mai? Ulleres no. No? no? Què t'havia tocat a tu? A mi. Va, clar, a part si, d'entrades... Si, si trucava sempre, a veure, sí. li tocava... Te, tenia molts, uh, molts números perquè per li toqués, no? Sí. Mm? Els sortejos sempre eren oficials, eh? Sí, ja havia nota jo. Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Uh, bueno, ens trucava... Teníem el bingo, teníem sí. el bingo per fer els sortejos. Alguns dies desmuntava, però bueno, tots ens en Que érem legals, eh? No, no. Total, totalment. Ah, no, a totalment. A veure, tio, no, no digueu això, no rieu, perquè perdo credibilitat. Però, en sèrie, que tenim un bingo i diria, era la mai nocent. La mai nocent, sé, que sempre, no sé què passava amb les boles, que corrien soles, em baixaven tres de cop, però bueno, més innocent que mai. Exacte. Uh, Chas, bueno, te'n queda una. No, em però... queda una, però... Psst, aviam, eh? l'acordem més temps, temps abans de presentar. Uh, a, dir que, a veure, va la dica... Aquest eh? l'ha de presentar una altra, jo crec. Sí, un altre cas. Fa 10 anys, uh, a veure, potser en una ràdio més famosa, més coneguda, evidentment ho gravaran. Però uh, això sempre ho hem gravat aquí a Ràdio Vilafan. Exacte. I evidentment la tecnologia no era la que era. Uh, què vol dir això? Que, que si volies gravar un programa l'havies de gravar amb cinta, no? L'avies de gravar amb cinta, amb cinta i, sí, sí. i, bueno, evidentment, de, no, ens com, no començarem a buscar cintes a veure, a veure com sonàvem fa, fa uns anys. Però sí que conservem un tall molt especial que fa referència al número 1 de DJ Chas de ah, només 3 segons, però molt <ríe> però mític, valiosos. No? Ja no ho comentem, va. Ja saps qui són, no? Si mad player. <ríe> Ma Ma Ma va va vaig a escurçar el nom, eh? <ríe> uh, bueno... Uh, explica, explica. Número 1, quin és? És House i el, la cançó és Like a Prayer. D'acord. Vale. Uh, el tio va abreviar. No sé Vull com... Vaig abreviar perquè sempre el que em feies és que, clar, ell, tu estaves davant de l'ordinador, veies el nom de la cançó, jo estava a l'altre cantó i em deies presenta aquesta cançó. I, clar, la meva memòria no donava per tant, a vegades. Tra Traveling, no era? Sí, exacte. Ah, aquest tema li agradava molt a una fan teva, sí. també. Sí, la Sandy, li dediquem, home. Exacte. Exacte. Sí, senyor. Molt bé, doncs, fet a la conya, potser que escoltem una mica de música, una clàssica d'aquelles també importants que demanaven sobretot les noies. Mud Like a Prayer, aquí teniu des de l'Incession en aquest especial de DJ Chas, DJ Oni amb nosaltres. Sí senyor, però últim Bueno, potser no era la cançó més eh, marxosa del món, però sí que tenia una cosa especial, no sé per què a les noies sobretot era un mite per ell es posaven bueno. a plorar i tot eh? sí, sí, sí, sí. t'estimo era un moment sí, tendre el eh? moment tendre. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. que havien d'aprofitar no, els nois <laughs> <laughs> bueno, eh, senyors, que això se'ns acaba ja se'ns eh? acaba, se acaba. Què, què faríeu si sabéssiu que es queden 5 minuts de programa us heu de despedir no, no és el cas, encara queda més, eh? Però... ah, bueno. ah, bueno. <laughs> ja, Pregunta-m'ho ja, més... Ja Pregunta'm ja, que... Pregunta'm més, tard, no? Ai, que, que dolents que sou dolens casous, eh? Sempre em deiaeu, farem un programa alternatiu a la ràdio sí, sí. de. moment, ara és el moment. Ara és el moment. De ja ja estem farts de tant insegem, En DigiOni sap el títol i tot Com, I com es dirà? Nosaltres com es dirà? el direm Encessió <ríe> en sessió. exacte El sí, presentaré jo amb, amb en Xal Encessió, ja, valla sí. còpia barata Valla còpia barata que... ah. <ríe> Sempre m'ho deien, eh? Sempre m'ho deien Bueno, doncs DigiOni, número 1 Anem a descobrir quin és El meu número 1 i per excel·lència mm. sí. Que no pot faltar mai És una cançó d'Eco perdido en el tiempo. Te la vaig dedicar la setmana passada, eh? Ja la vaig dedicar. tros aquell el vaig escoltar, no sé per què, però el vaig escoltar. Ah! <laughs> Ara sí que us faig la pregunta. In per vosaltres, qui ha estat? Qui us ha representat aquest programa? Doncs al principi de sortir de nit, no? Sí. Aquelles hores llargues esperant allà a que acabés el programa per, per, poder, sortir. per, per poder sortir. Però si tu passaves bé aquí, home. No, però esperàvem tota sí. la setmana per poder sortir el dissabte a la nit. Vaya, vaya cracks que tenia aquí a la ràdio, que em venien a veure i que se'n se a l'estudi del costat a xatejar, a xatejar un rato, tio. Home, que... Tu trobes normal? S'havia d'aprofitar el temps, no? Jo fent directe i els altres allà al xat i d'allò, mm. tio. En fi, doncs... Què voleu dir, va? Que és, és la vostra última aparició en aquest programa? No, el que volia dir, de part meva, és agrair-te que, que et donessis l'oportunitat de poder venir, ajudar-te i Gràcies viure a aquesta experiència. Poder escoltar algun alguns temes abans que sortissin a la sí. perquè sí, sí, això s'ha dir que érem sí. el primer, exacte, conèixer digis coneguts també, de l'entorn d'aquí de Catalunya. Sí, escolta, diners l'incessió no n'ha donat, però ara home, algun contacte, doncs entrevistes telefòniques que feies sí, van fer alguna entrevista en anglès eh? Aquí, la, la no, l'Orient 2 era Orientu, la, la, exacte, la, la Katelyn sí, sí, sí, la vam, bueno, amb el guionet allà en anglès, eh? però sí, sí. ens en vam en sortir d'allò més conèixer el que és moguda als seus principis. Correcte, també farem un especial de de més endavant, ja us ho dic ara, també. I, bueno, sí, doncs, sobretot conèixer molta gent, eh? Molta gent ha donat l'oportunitat aquest programa de conèixer molta gent que, bueno, avui en dia potser no en tenim tant de contacte, però que sí que han estat bons amics durant, durant l'època aquesta de sortir, no?, d'anar de sí, festa... També. Compartim moltes, moltes nits, moltes hores, molts minuts, molts segons... Perquè, Carles, recordar que sortíem de festa, havíem d'anar amb l'autocar. Sí, bueno, clar, no aquí, cotxe, aquí, aquí a la ràdio, més d'una vegada ens havien de portar. Exacte, ens eh, de portar. Clar, aquí no teníem cotxe. Eh? Fins als 18 van començar ben jovenets. Eramoncriajos. Sí, era mon... <laughs> Va, tots hem estat niñatos. No? <laughs> Exacte. Bé, bueno, doncs gràcies a vosaltres dos. Gràcies, Litus. Gràcies, Moja, a tu també per venir aquí. Mm -hmm. Gràcies, de veritat, per estar en aquest espacial. Gràcies, a Anna, la, la xicota de DJ Digitxas, Sergi Travé. Si mai teniu l'oportunitat, aneu per aquí Figueres, aneu a l'hotel Travé, que, que, que, que si està bé, que a més ja a més molt es, es menja bé. Eh? <ríe> Moltes Di gràcies. Dieu que heu escoltat l'Incession i m'ha dit que us regala una, etapa, una, etapa. <ríe> una copa de cava. Exactament. Una tapa. <ríe> és igual. Cuideu-vos-a molt, de veritat. Bueno, seguirem parlant, evidentment, eh, fora del programa. Seguirem sortint, seguirem passant ens ho bé. I recordant els veïstirs. Però, bueno, que sempre, ostres, això de pensar que no parlarem mai més perquè l'incessi, doncs, home, sap una mica de greu. Cuideu-vos-a molt, de veritat. Molt gràcies, gràcies per tot el que heu fet. Bueno, a tu. També per... El per ajuntar-nos. Estimo poder... Digioni. Igualment, t'estimo molt. L'hauries de fer un potó. Digue, sisplau, visc a l'Incession. Visc a l'Incession. Visc a l'Incession. No, T'havia quedat bé, home. Adeu. Gràcies. Adeu. Adeu. Adeu.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 el d'avui ha estat un dels especials que més il·lusió em feia, eh? Segurament per molts de vosaltres, per generació, per proximitat, doncs no recordareu a DJ DigiChas o DigiYoni, però us puc assegurar que són una gent com Déu mana i que també estimaven la música d'ens. Darrers minuts del programa, els aprofitem per saludar a la penya del Facebook. Eh, Darío Valverde, Bertin Santos, la Iriarte, Guille Secas, Bernat Ferran, Jordi Omedes, Vincenzo Randazzo, Manuel MG, Pere Sallarés i molts més. Facebook Incession, ara escoltem el Nou de Rio, un tema que recupera del record i que li posa unes veus i l'edat dels sons actuals. Miss Sunshine, el Nou de Rio, aquí el tens... mi Oh, my. Amics amigues, aquí acaba aquest Insession 2011-36, especial DJ Chassi, DJ Ioni, mica mica anem descobrint doncs, tots els nostres especials, tenim eh, sessions eh, preparades tenim, per exemple, DJ Mavic per la propera setmana i tenim doncs una recta final de l'Insession apoteòsica. Soc Digi Barbas, una forta abraçada, al tanto amb la carretera i ens escoltem quan tu vulguis, des de l'Incesi Imponès o, si no, en 7 dies. Adeu! El dents d'avui que escoltaràs demà.